траву і так далі. Золотий пісок сіється по синьому морю. Так символічно передається народження світла, поєднання його з водою. Символом сонячного світла в колядках також виступає і ясний сокіл, що спускається на дно моря, промінь який йде з неба і просвітлює все до дна. Сокіл також творить елементи Всесвіту. Це це наводить на думку, що в основу кольорів українського синьо-жовтого прапора не випадково покладено золотий і блакитний, що символізують вогонь, світло і воду, інакше це вода пронизана промінням сонця, що дає життя всьому на землі. Символ сокола, птаха, що летить вниз і опускається в глибину синього моря. Є також золотистий тризуб на голубому тлі, родовий знак київських князів, прадавній герб країни. Цікаво, що зелений колір, колір живої природи, є також не що інше, як поєднання блакитного і жовтого, інакше води й сонця, без яких не може бути життя на землі. Чому ж світло, вогонь у поєднанні з водою дали життя? як міркували наші предки. Очевидно, ці асоціації виникали знову ж таки під впливом спостережень за природними явищами, які олюднювались, наділялись можливостями характерними для нас. Ще раз звернімось до Костомарова. Пасивний стан води в природі послужив людині приводом вбачати в ній жіночу сутність. Без животворчої сили світла непорушна вода нагадує простір у вигляді снігу, льоду, мертвої маси. Та коли світло і тепло пробуджують її, вона розтікається і породжує, живить рідний світ. Справді, під впливом сонячного проміння весною тануть сніги, і вода дає різ траві, квітам, дереву всьому живому. Без води само сонце несе посуху і смерть. Без сонця вода також мертва. Отже, лише в творчому поєднанні, як чоловік і жінка, вогонь і вода дають життя. Тож природне, що в світогляді давніх українців під впливом весняного пробудження виникали уявлення про світонароджені. Але не обов'язково тільки весною. Асоціації з народженням світу. Могли виникати кожного ранку. Вночі суцільне темряве. Нема ні неба, ні землі, тільки мертвий чорний океан. А скоро з'являються перші промені світла, що пронизує цей простір, як відразу немов народжується світ, земля і все на ній, виринає немов із води й оживає. Таку ж саму світотворчу силу безперечно має і весняний дощ, і насамперед грозова хмара. Дощ – це також вода, пронизана сонячним світлом, а грозова хмара – безпосереднє поєднання води і вогню. Грім і блискавка – небесний вогонь, що пронизує небесну воду, літню хмару, завдяки якій розвивається і утверджується життя в природі, також поставлені українцями в основі світотворення. Природню, що сокіл – символ тієї блискавки. Іноді хмара схожа на крону дерева, дуба, явора, сосни. Отже, дерево, що стоїть серед Дунаю або серед синього моря, це могла бути грозова хмара серед неба, що дає дощ, а від нього родиться і яра пшениця для коровайця, і зелена трава для худобайки. Нечуй Левицький у статті «Світогляд українського народу» писав Мотивом для такого міфу про сотворіння світу Певно була дощова і громова літня хмара, Поверх котрої то сяє сонце, Як золоте йогнисте гніздо міфічного сокола, То блищить блискавка, з котрої капає на землю Жемчужна роса дощ, і все те дає життя природі, Розбуджує її от мертвого сну після зими І викликає, до невтомного руху. Отже, дощ, що спадає на землю,